І він зрозумів, що без неї він труп нерухомий, а з нею блаженство чоловічого роду. Місячні води засяяли яскравіше, і як я зрозумів, що він сонце.